Eta asteko helen galderak isan, lau autetxi sartu hitu zua irrikoetxan, zer alatuko du Ba, guretzat uh, oposiziotik uh, gehiengorat uh, pasatzea, ekarriko du behar ardura, ardurak... Uh, Artze hartura gehi eta eta horretan negoziatu genituen bipuntuak plantan emaiteko aukera, aldeatetik hendaiarei iraguntzakartzeko sustengu zenru ekonomiko eta sozial baten plantan emaitea eta bestalbeatetik ikastolaren gaia berriz mai gainean izanen dugu eta len bai lehen aerabideak maiteko lan alde batere plantan, plantan emanen da. Hala, bi negoziat, negoziatuak izan ziren bi postoak haipatu dituzu, asoan postoa ere ukanen duzue, zer ardura ukanen duzu horrekin? Ebe, ardura justuki... Uh... Sustengu Centtro ekonomiko eta sozial horren plantan emaitea.konomia soziala azkenean e, egiteko aukera izanen dugu hori gukudatuko dugu, ze ansoan bat eta delegatu bat iizanen dugu horren horren plantan emaiteko, beraz e, astehun ikuste dut pixkal dasa ibiliko giraz, eren datorren arun batean goizeko hamarretan. Kontsiillu berria izan den izendatua izanenda, baina heldu den astetik goiti la nahiitzzu duguz egoera ez da baitezpada ona eta e, sextengu zentro horren helburuetako e, bat da hendaarrei, e, e, behar larrienean diren hendaarrei laguntza ekartzea, laguntzaekartzea bat dauden egoeratik egoera hobea jo batetarat pasatzeko era nusubi ja gena punu baterei kastrolaren arazoazela endaiatik uh, axitela ertandugu polimika gusiori erasi uh, kastrolen inguruan zer eginendu zue funtsan uh, inguruan ez egin zanenda zuen posizioa gure posizio esalenda ba deia lasaitasun bizkat uh, berreskuratzea Bai gehien bai oposiziotik eh, eh, jendea nahi duena ikastolarila jundu lan horretan egotea, ikastolako eh, ordezkariekin batera, denen artean eh, atera bideak atxemaiteko, baki gu ez dela errets eh, izanene eh, estatu frantsesak. Su prefeta eta prefetaren bidez uh, lupa harria dute naiaren gainean, uh, baina lupa hori barugu gain ditu eta ikastolari uh, izan uh, lokalak edo izan ikastola berri bat uh, plantan emaitea uh, ba, ba, egin uh, egin bardugu. Ego lapurdiko irielkargoan, abertzaleak, elgarrikin eraman zinuten uh, lan bat, uh, egin beste pundu barnatu, ztokiko ekonomia, besteak beste, izkuntza, eta, ek, eta bez pundu horien uh, lantzeko guai irielkargoan, egia da abertzaleak nunbait pozizio aulean ziztela azkenian, zer egiten alko da uh, irielkargo mailan? Bueno, jeni ke eh, barkoduko artean bildu, eh, aul eh, zakita aula denez, ziren eh, aitzil hauteskunde eh, hauek baina olen eh, aulahok ginen ez bai ginen eh, barne orainen barne sartuko gira, berko dira ikusi ze proiektuak dauden, eta gu ere, horren horren gainean, gure eritzia, eta albaldimag pisatu, dugu pizatu, eh? uh, pizatuko dugu. Aultasuna, ez dakit nundik uh, begiratuta, zenta endaiatik ordezkari bat izanen da, urruniatik naski ere bai, eta uh, doni banelo itzunetik, bedaren, iru sartzen dira, gero besterrietan ez ditut uh, emaitzak buruan, merak ez dakit, baina bedaren, iru ordezkari izan editu hu, hain zin, genitu helarik. Beraz, urratz bat bada eta hau poliki-poliki joaten da, urratzez urratz, ez urratz. E, bon, be, deia zango bat sartzea irigunean e, nik uste baikorki valoratu behar dela Iker Elizalde horretarazten dugu eberazte, eh? listabertzalean lista listabertzalean burua zirela eta kotiesun ahorekin eh, aurkeztuz bigarren itzulean, lohtu duzula errekotxean eh, sartzea. Eskertuko zaitugu, eh, goizuntan gure galdera erantzunik eta be, xantzorak erantzuna dugu entzina edo zat. Mi esker.